Промайнули вакації, як з батога тряснув. Навіть Антося і в м'яча не награвся, і в коней не набігався. Хоча бігав щонеділі, свята, і в м'яча грав щодня, як проти ватаги вийдуть. Як на зло, тільки розіграються, а тут чечуга й тне свого клуса тюп-тюб, тюп-тюб, і кургиче. Малече, що сидить під тином і почне. Ватага йде, молока несе, а що в циці, то мені. Коли б хто мав силу на вина, так би й гукнув «Стій, сонце, ми ще не награлись, таба пора вівці влучати». Та ще як трапиться, що ягнята злучаться або телята, і без того крику аж в небі чути, а так і Бог забув. Е, не хотілося Антосові вдруге до крутих. Тут воля на все, і всього доволі, а там і плакали, і молились, а таки попрощались». Поїхав Антосіо, та не сам, не з батьком і не з матір'ю, а духовник віз свого внука, то Антося взяв. І тепер би дорога не минула Люборацької, та вона не мала часу. Збиралась в Тернівку вести Масю до науки. Пан Росолинський здержав слово, був на Спаси в Тернівці, бачився із Печержинською і привіз панотцеві звістку, що в неї аж одинадцятеро дітей вчиться – Якби не жнива, Мася давно б уже була в Печержинської, тим більше що дідич спокою не давав, та жнива були на заваді. Тільки ж під кінець серпня жнива минули, і возовиця кінчилась, то на все було часу. Довго пані матка не приставала віддати Масю в науку, а ще до шляхтянки. Нащо каже їй та наука? Ще й віри відсурається, і, вмовляв, отець Гервасій, і все. І йому, правду сказати, не науки бажалось для дочки, не освіти, а хотілося, щоб і вона була як людські дочки, як всяка панянка. Чи навчиться, чи ні, аби й учительки була, та по-польськи говорила, бо з хамською хлопською мовою, мовляв Росолинський, тепер вже нікуди соватись. Такий, значить, світ настав. Ні вже, що не кажи, анцихрист або вже народився, або скоро народиться, заговорила пані матко де таке видано, щоб дівчат учили, як хлопців, ні, вже, вже останні часи зближаються. Дурна ти та нерозумна зі своїми часами останніми, сказав панотець, говори, дурна, озвалась пані матка. Та вже нерозумніший за мого покійного татуня, а вони, було, все розказують, що так і так діятиметься, як зближиться страшний суд. І як згляну на світ, то акурат так і єсть, як було покійні, розказують. Дурна ти, і твій татуню дурень був. Та пуста річ сказати: дурна, дурень. Ще я, ну, хай дурна, а що мої татуню покійні, то дуже розумні були, отець Гервасій засміявся. Ти смієшся? Ану ж скажи, кому в пеклі буде найгірше? Тому, хто найбільше нагрішить. А хто ж найбільше нагрішить? От тобі раз, а почим мені знати? Бач, не знаєш, а покійні татуню той знали. Піп найбільше нагрішить. А котрий так не служить, нещиро править, а тільки язиком меле, тому язик висітиме аж до пояса, та такий чорний, і чорти гаками тягтимуть його за язик. Он то як. А ну ще що? Буде з тебе й цього. Ти ж піп, ти сам повинен знати. А я не письменна, куди мені попавчити? Це цебто то хотіла похвастатись, що, мовляв, я й не письменна, а знаю більш за тебе. Е, якби то мої татуньо встали, додала, киваючи головою. То щоб, то щоб? забалакав панотець. Вони все бростолкували, що до чого йде. Все було, розказують, як і що. От як дивлюсь тепер на світ, то наче їх речі слухаю. Кажуть, було монахи житимуть, аки миряне, а миряне, аки невіра. Хіба тепер не так? Кажуть було, що як зближиться страшний суд, то люди поробляться з кнарами такими та гроші любитимуть. Один рів будуть засувати, а другий копати. Ліси пообкопують. Все було покійні розказують. А тепер хіба не так? Та ніхто не бачить. Женитимуться, кажуть, було татуньо, – веселитимуться до останньої години, нікому і в голову не прийде, що ангели де і печаті несе, кохатимуться, женихатимуться і гадки не матимуть, осліпить сатана. І блажен тільки той, кого обрящить бдяща, закінчила паніматка і заложила руки до бога. Дійшло до смаку панотцеві, він і озвався. Та й Мартин Задека пише багато. Він каже, що Москва взійдеть на височайший градус, що духовне владіння прийдеть во ізніможенє, і закони ослабіють, от що, то я й думаю, що до того ще далеко. Безперестанно молітися, пишеться в письмі Святім, заговорила паніматко. Майтесь на осторожності, бо невісти ні дня, ні часа вогонь же син чоловіческий прийде. В який огонь? То в онже, поправив панотець, нібито в котрий. Говори, озвалась пані матка, – хіба ти розумніший за мого татуня, а вони покійні було читають вогоньже. Та я тобі книжку покажу. Якби я вміла прочитати, то що іншого? Тоді давай мені книжку. А тепер на що вона мені? Та й те сказати, що теперішні книжки переперчені, давніх правдивих нема, попереводили. «Бач, тобі погано, що не вмієш читати, а масю до науки не хочеш вести. Вона ж уже вміє по книжці молитись, то чого ж більше? Цього мало по теперішньому світі, от послухала б Єсиро Солинського, то не так би заговорила. А він хіба з Богом говорив? Та дурна твоя голова, жіноча, сказав панотець, хіба як з Богом не говорив, то вже і віри йому не йняти?» «А чого ж ти віриш у його, як турчину місяць? Хіба він знає, куди до раю навпростець?» Еткому що, а курці просо», – заговорив панотець, серцем і аж сплюнув. «Дай чого перекусити, а то аж кишки сваряться», – додав він. Не пані паніматка на стіл подати, бо приїхали гості. Сусідський такий панотець. Була неділя, то для кожного вільний час. Почалась уча. А попи народ учтивий, куди? Нікому не жалують хліба солі. Випили по чарці, що один Бог далі по другій. Що ж, кажуть, варт чоловік без пари? Та Бог в тройці перебуває. Та хіба в нас не чотири євангелісти? Е, як на руці чотири пальці, то каліка, треба щоб п'ять було. Шість день Бог творив світ. А всьомий почив от всіх діл своїх. Та не так, бо каже Люборацька, а ось як премудрость созда собі дом і утверди стовпів всім. Га, добре, мамуню, їй бо добре, заговорив гість, хитаючись і хапаючись цілувати її в руку. Поставили їй сьомий стовп, а як долічились через дванадцять апостолів, чотирнадцять посланій Павлових та зближались до сорока святих, той самі стовпами поставали. І на день засіріло. «Пора мені додому», – каже гість. «Та ще по чарочці», – заговорив отець Гервасій. «По одній», – додала його паніматка, – «щоб, знаєте, а», – додала, – «хай нашим ворогам тяжко». І, держачи в руках чарку з православною, почала приспівувати, а пануці – підтягати. «Зажурилися вороги, що ми стали пити, заболіли їх животи, чим будем платити? А ми тут, вони там, трясця їх животам». Та й заговорила, дивлячись на чарку: Пройшла єси вогоні, мідні труби, і пляшки, і келишки, всюди їздила, то піди ще й пішки, і випила, скривилась, зморщилась, налила для гостей і дає: Проше вашиці! взяв він і приглядається, а Люборацька співа в долоні припліскуючи. «А випійте ж, кумцю, там горілочка смачна, і за нас, і за вас, і за тую неньку стареньку, що навчила нас, нас, хороше ходити і горілочку пити», – останні слова вже притоптувала. «Та кумцю таки не випив. Чи п'єте ж? Попо, подождіть, попождіть мамуню, зараз, і заляг рукою вимахуючи». «Достойно єсть Яково істину! Отець Гервасій за ним, а пані й собі. Далі поставив гість Чарку і вдарив поклона, а за ними всі. Співають та б'ють поклони, а на дворі вже сірий день. Пора їхать, пора, каже гість, як проспівали і сльози обтерли». Пождіть, кумцю, ще хвилиночку, просить пані матка. Ні, вже бувайте здорові, та сядьте бо, щоб старости сідали, та ще вишнівочки. Ні, спасибі, ну, дулівки, спасибі поїду, то сибіряку, або слив'янки, або яблунівки. За все, за все спасибі, поїду, і поплентавсь на двір казать коні запрягати. Поки запріг попівський наймит, то вже й небо червоніло Поки виїхав, то ще не пізно було, бо сонечко тільки з-за гори викочувалось А тепер, жінко, спати, заговорив отець Гервасій Тобі добре спати, а мені хазяйство Через годинку пан отець хріп, а пані матка товклась по перині Не часто траплялись такі оказії в Люборацьких та все ж бували тільки не за кожним разом таку палю забивали, хоча й насухо ніхто не виїжджав. Такий вже звичай. Тим часом зближалась друга причиста, а припадала в суботу. В п'ятницю ж у Льоборадських така колотня була в двірку, що й не сказати. Пані матка ходила з заплаканими очима та бідкалась. Мася, не би, плакать збиралась. А панотець тільки руки потирав, кидаючи оком на вузли, вузлики, вузлички, що рядком понаскладали, наче на край світа в дорогу збирались. Не так чого понабирали, як їжі. Скільки печених курок, ковбас, сухариків, сущиків і всякої всячини. Наймочки аж повпрівали, бігаючи то з пекарні, то в пекарню. Паніматка також потом обливалась, обв'язуючи, замотуючи, тільки Мася ні в що не входила. Чому ж це так? Чому паніматка не нажине їй холоду? ге, вона вже останні години набуває дома, в науку поїде, то хай погуля. Глянула паніматка на все, чого понаготовляла, і задумалась. Коли б, каже, чого не забули, щоб дитина не мліла голодом в чужині. Бо недурно ж мої покійні татуню розказують було, що будуть не ученики, а мученики. Боже мій Боже, – додала в голос, – лучше було не родитися, ніж бачить, що тепер діється на тому світі Божому. Взавтра вже мала виїжджати Мася, і як всі полягали спати, а в пекарні ще начиння милось, вона кивнула на наймичку Ганну і пішла на тік, стала в кутку між стіжками і почала гуторить. Все село знало, що діялось у панотця, то слуги й подавно, тільки ніхто не знав, чому батько хоче, а мати ні. Тим каже Мася, матуся не хочуть, що там за панію, то не панійте, каже Ганна. Е, мене ж задля того і везуть. То прикиньте, що запанійте, а справді не панійте. Не вмію. Біда, каже Ганна. Тоді вже не станете зо мною до розмови, як тепер. Тоді вже, може, битимете, як і подивлюсь на вас. Тоді, не знаю, перебила Мася, може з мене вийде яка яга, що й пальці слугам підрізуватиму. «Не дай Боже, щоб ви переминились! Тепер я вас, панно, так люблю, всі дівчата вас люблять, все село, а тоді зненавидимо, що й зустрітись противно буде. Не панійте, жаль вас буде. Тепер і співаєте з нами, і все, і за дружку стаєте. А тоді ви обіцяли мені вінок виплести до шлюбу, вже не виплетите, вже запанієте». Останнє слово Ганна вимовила так жалібно, що аж сльози покотились. Мася й собі заплакала, не знаючи чого. Вирішши між простими дівчатами, хоч не в розкошах та й без нужди, Мася надивилась на горе гірке і викохала добре серце. Бо й своє лихо навчало, і чуже. Від простої ж людини, вища, розумніша, нічого злого не перейме. А ще й ту за собою поведе. Тільки й перейняла Мася від дівчат, що пісень понаучилась. Такому цей скарб на заваді? Навіть не набралась ненависті до панів. Лучало, що кляла їх, та й своє лихо забувається, а чужої голови не держаться. Не знавши жодних витребеньків та й викрутасів, була вона проста та щира. Нічого не крила в собі, бо й нічого було, як квіточці гожі в зеленім гаю. Панування прилащало небогу, її кортіло запаніти, та в душі жаль було тієї простоти, тієї невинності, що вона збиралась кидати сама, не знаючи, чого шукає, що кидає, і щиро плакала сама, не тямлючи, чого сльози лються. Йдучи спати, Мася думала собі, мабуть, я хоч і запанію, а не буду погорджати простими дівчатами, вони такі добрі. «А може й буду? Може вони добрі тільки тепер, як я не панюча? А як за панією, то злукавіють. Як Ганна каже, і я їх зненавидю, Бог його зна, що то буде». А Ганна думала, «Прокляті науки! З такого янголяти вироблять чорта, що ні відхрестишся, ні відмолишся. Пропаща людина! Бодай той непрошений був, хто видумав таку нелюдяну науку». Виїжджала Мася на саму другу причисту, вибирала мати свято, щоб часу не згаяти. Дівчата вільні були, то й прийшли, і випровадить попівну, товаришку. Попрощавшись з батьком, задовго перед від'їздом, бо він пішов до двору, попросилась вона в матері і пішла вперед з дівчатами. Багато вони говорили, ще більше раяли, як прикидатись панею, а справді паною не бути. Як викручуватись від учительки, як бува провинишся, всього було сказано Чим багаті, тим і раді А ще й половини не виговорили, як показалась курява, що їхала пані матка Попрощалась Мася з дівчатами, поцілувалась з кожною, доки ще не видно було до матері Бо вона хоч і не забороняла сходитись з дівчатами, а брататись не дозволяла І ждала при дорозі в полі вже тільки стерні жовтіли та рябіли гуси, а де-де і худобина ходила пустопаш. Оце ми випровадили товаришку, як на цвинтар, говорили дівчата, вертаючись в село. Вже вона не вернеться для нас, пропала. За паніє, за лукавіє, то все одно що й вмерла. Прокляті науки. І почали співати сумних пісень, як мати виряджала доньку в чужу сторононьку, а сонечко грала у неділю рано. Проспівавши цієї, почали й другої. Бувайте здорові, батьківські пороги, куди походили мої босі ноги. Глава п'ята. Кому лучалось бути в Умані на Софіївці, літ тому з двадцять назад, той мусив завважити на гулянні з паном статного козака, чорнобривого, високого, з обличчя він був дуже гарний, а в очах світилось щось котячого. Мов би, так і кинеться, як кіт на мишку. Ми себе забули, а шляхти чи не забули, що ми були. То, мов би, на знак, що поконали козацьку волю, що по їх сталося. Двірських служак звуть козаками, і зодягають їх наче по-козацьки, тільки все на сміх. Шли козацьки з червоним верхом і китицею, а шарвари аж білі. і сірого сукна куртка не куртка, а не би фрак, та й не фрак, а казна що. Спереду поли зовсім обрізані, а ззаду хвостик і блискучими гудзами обтикано Ще й жилетка червона, як жар, і також з блискучими гудзами Літом замість отого фрака козаків водять в такій одежині, що й ім'я нема До станка пришито замість полів брижі з на довжини, Замість шлика літом можна побачити на козаках якусь шапочку-макотьорку що тільки чуб накриває. По підшию вона ремінцем прив'язується, щоб з голови не впала. Де-неде на такій шапочці можна бачити й гальони. Запоріжжя панам кісткою в горлі сіло. То, щоб лучше його сміять, вони вчепили своїм дворякам оселедець, жмут волосся коло лівого вуха. Його там звуть Кок. Такий-то був козак і так зодягався, що ходив за паном по Софіївці. Був він син звичайного кріпака, чи, як там звали, панського підданого – стецька печериці. А сам звався Явтух. Спочатку, як і всі хазяйські сини, пас він батьківські ягнята. А там, як набирали хлопців у двір, то й йому випала лиха година. В дворі Явтух сперша був за козачка, нібито кухтою. А там, як підріз, то й козаком зробили, септо їздив Зафорися і коло панів таки услуговував. А в пана була содержанка, її величали панна Фрузина. Була вона звичайна пріська чи фрасина по книжному Єфросині. Кріпачка силою взята в двір. За літ скільки запаніла і стала зватись з волі пана та й не без своєї фрузиною і панною. Коли я в ту ріс та краси набирався, фрузина ледачіла, старілась, і як йому минуло двадцять, як на його всі заглядалися, їй стукнула тридцята Пасха, а з обличчя більш двадцяти літ їй не показувало. Тоді стала вона докучать панові віддайте мене, бо собі сорома наробите. Де ж мені дітися з малим сиротою? Не трудно було вдоволити її, мавши панську власть, рече і биша. І дав пан приказ не крут ловити. Наробили галасу в селі, а парубків з двадцять забили в дибки. Стали небораки в лаву, кожен із сторожем в паровій дибці та ще й у путі. Нікому й у голову не приходило, чого-то панна фрузина в вікні сидить сумна та невесела. Матінки плачуть, сестри побиваються, то думали, що і їй до серця дійшло.